Informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Opai, benvidas ao espazo informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. A choiva non da respiro. E parece que imos seguir así uns cantos días máis xa sabedes que este é un espazo colaborativo e que debe de ser vos mesmas as que participen del xa xa as persoa, colectivo, planta ou animal para isto temos habilitada a dirección de correo electrónico informativosfilispim.com tamén podes facelo a través do buzón de voz disponible na nosa web o paí condousies.blogspot.com e imoxa cos o sumario deste informativo última semana para apuntarse ao roteiro de Fochancas por Canido Lupe e Ignacio traenos unha nova entrega de Diálogo de Novas Edu como conto, deixanos a súa reflexión das mortes que importan e das que non Dende a Asociación Veciñal de Canido, a Asociación Sociocultural Muiño do Vento e a Sociedade Deportiva e Recreativa de Canido, convidamos e lembramos a toda a veciñanza a ese primeiro roteiro a pé polas fochancas de Canido, que terá lugar o día 15 de febreiro ás 12 horas con saída da Praza da Tafona. Eh, faremos un percorrido por todo ese rico patrimonio fochanqueiro que temos no noso barrio, tanto as fochancas históricas como aquelas novas incorporacións, pero tamén convidamos a veciñanza a que traian o seu flotador, taboa de surf, gorro de nadar e ante ollos e eh, calquera outro elemento que consideren necesario para poder disfrutar de todas as actividades de lecer que permiten as augas cristalinas das nasas fochancas. A inscripción é de balde, polo tanto, o único requisito é estar ese día 15 de febreiro ás 12 horas na Praza da Tafona. Esperamos vos. <risa> Noticias dialogadas Diálogo de novas Hola Lupe Hola Ignacio, que tal? Pois, pues, eh, algo canso Si, sí, canso e eh, bueno, con o tempo que non cambia Ai, eu xa estou sentindo o formigueo do, do antroido Estou sentindo xa o revolir do antroido e xa me estou poñendo alegre, inda que chova. Pois o meu corvo non está para antroidos. Non xa vexo, xa vexo, pero non te preocupes que seguramente co ánimo da xente, da xente que, que, que celebra con nos o antroido, pois seguramente xa tamén ti sentirás alegría do antroido, porque mira, o antroido é unha festa. Que é un das, das festas máis populares que temos na Galiza E ti date conta que o antroido galego é un dos máis antigos de Europa Polo tanto, creo que deberíamos sentirnos máis orgullosos E celebrálo con máis orgullo máis e máis alegría Reivindicando isa, esa antiguedade desta festa popular Si, sí, bueno... Mmm... Porque hai unha recuperación o, Nunca se perdeu, ao mellor, en certas partes de, da Galiza E o antroido de Laza, eh, por exemplo, foi moi estudiado Eu cando estudiei socioloxía no ano 73, 74 <risas> sí, e por aí Se achoveu eh, Non me lembro do nome do antropólogo Pero que se estudiaba, veu a Galiza estudiar o antroido eh? Pois si sí, un dato interesante De todas as maneiras, xa che digo Eh, penso que, que se debía animar máis a xente Porque o Antroito ten moitas moitas, moitas caras Ten a cara eh, gastronómica que é impresionante ten a cara de festa, de, de participación popular, ten a cara eh, de, de criación artística tamén, eh, de organización popular, penso que xa o dixen, quer dicir, é unha festa moi, moi completa. Eu sempre celebro porque xa desde moi pequeniña, mira que teño 67 anos, xa desde moi pequeninha a minha sempre nos disfrazaba polo antroido, e íbamos polas casas das casas da Abazán, que vivían as casas da Abazán pedindo torradas, freixos, orellas, porque íbamos así con disfraces feitos... Disfraces cos buzos azuis, claro, de un un an... mascaretas. Eso foi un ano, e xa éramos máis maiores, pero o recordo Como eu foi unha vez disfrazada de momia, miña nai con desfixe unha sábana e me fixe un disfraz de momia. Me, a meu irmão Camilo, eh, recordo que, que lle fixe un disfraz de andaluza e aquí do, enriba, do, enriba da, do pano da cabeza, meteu unha amada de grelos, iva moi simpático, verdad? Se un lembrome nos 80 foran espectaculares os primeiros antroido de toda era disfrazada. Estamos na Sociedade Cultural Medulio. Lembro-me que saímos no? sí, sí, sí. Lembrome sí, daquela bueno, si, sí, sí. sí. bueno, aquí tamén o antroido en Ferrolterra, pois tivo unha comparsa Espetacular que foi Marela Ben unha comparsa pois que sempre bueno, eu admiraba moito non? independentemente de que eu tamén estou nunha comparsa te tamén que a, a revolta de Trashancos pero a marera ben era impresionante foi unha pena que, que, non, que, que xa non exista non? Esa, esa comparsa de todas as maneiras xa che digo, aquí costa moitísimo a maioría dos concellos da comarca costa moitísimo poñer un peso para o antroido quizá o que se vai salvando un pouco. Bueno, Fene é algo Narón, Fene desde logo para min se leva a palma porque sí que, que é un androido espectacular e moi participativo, pero mamai. E narón tamén, Narón sí, tamén, sí, narón tamén sí, narón sempre tamén aposta, apostaron polo androido. Pero ferrol, Ferrol e que hai que o neda mesmo, ¿no? Ferrol buf. Ay, que collelo con pinzas eu creo que o de Ferrol, Ferrol non ten perdón. Miren Coruña, por exemplo, xa este fin de semana, o sábado, apresentaron as comparsas de Coruña no Pazo da Ópera. Apresentaron a as comparsas, así que mira, dalle da importancia ao tema. En cambio Ferrol é o non sei, a, a, a, a festa a festa pobre de Ferrol E, e despois faise como o tema do desfile como se a cabalgata, vamos ou unha procesión hai sí, cosa... moita xente alrededor mirando a ver que pasen a, as comparsas a ver como van vestidas e, sí. e un pouco de música e, e punto non, non hai moito máis non, non, a xente non se disfraza non. non. Pero, pero hai, pouco, hai pouco Si que a xente se disfrazaba Mayoritariamente en ferrol O martes de antroide O recordo por ferrol Que non, non baixaba ninguén sin disfrazar Pola conta que lle tiña e As pandillas de rapaces e rapazas Iban pola rúa O disfraz local era o buzo E, e bueno E había moitísimo ambiente De festa Pero Non sei se é polo envellecimento da poboación ou porque agora realmente este antroido non se sinte como, como se sentía antes, non? Que falta esa reivindicación, esa complementariedade. Si que se sigue celebrando moito na, na, nas escolas, non? Nas escolas sigue habendo actividades de antroido. Si, sí, se... pero bueno, é un tema dentro do currículo e tal, bueno... Pero o que falta precisamente a participación sí, no, mira Este fin de semana tamén estuvemos Con com a comisión de festas Tomando o, o, o cocido e, o Con conrelos Aquí en, en Caranza e, e había tamén Disfraces e tal Estuvo ben, a mí me precisamente Que hubiera disfraces A ver se si esta sexta feira Que imos a ir por Caranza Con a revolta A ver se si realmente funciona Isto desta de chamada ¿no? da, A, a disfrazarse de celebrar o antroido Sabes o que me preocupa a min tamén Do Concello de Ferrol Pois que Que empece a desgalguizarse Quer dizer, non só non é o antroido De Cádiz, nin é o antroido de Brasil Nin é o antroido De, de República Dominicana É un antroido Que eu creo que tamén Ten que ser unha festa Eh, profundamente galega ¿no? E a nosa lingua ten que estar aí Sí, pero me parece que este ano se empeza a flosear o tema Se admiten, non? Non o sei, non leín as bases Estén. Pero en todo Penso... caso Sí que eh, pode, ser, pode chegar a ser preocupante Que se, empece a, que se empecen a, a admitir Bueno, creo que músicas en castelán xa hubo algúns anos, eh, atrás no, sí, sí. eh, Desas de de comparsas que levan a música enlatada e xa, xa puseron alguna canción en castellano e eu creo que eso é un paso atrás e que o antroido é, é, é unha festa noxa unha festa da, da cultura popular galega e así debe seguir sendo e penso, eh? e, pero bueno se si queres seguimos falando disto eh, bueno, o, xa podemos ir rematando, pero eu quería decir que aquí en Ferrol O que sí que a min é o que máis me gusta é eh, en ultramar. En ultramar sí que o pasamos ben, porque, non sei, as comparsas fan un ambiente moi bonito e, eh, eh, eh, ben, está pasase ben, pasase ben por por por todo ultramar, se si o tempo acompaña, se si non acompaña, hai pasado por agua Se non acompaña, hai moi poucos medios porque o, tol, o sea, o que é o palco, E o que o, o o toldo, non Donde ten que estar a xente o público que ten que estar de pé é moi pequeno. Quedas escaso e como chova aí non, non hai abrigo para todo o mundo. Bueno, pois pues, benvidos esa o antroido 2026 eh A pasalo a disfrazarse A pasalo ben e a, e, a e a disfrutar Das torradas, das orellas Dos frixós de... E despois E despois nos temos o lacón con grelos De broche final Efectivamente, pois pues veña Pois pues viva o Antroido Pois pues viva o Antroido, vale E seguiremos falando Desto de quizás non, pero de outras cousas Seguro que si. Sí. Rádio Frisping Rádio Frisping Rádio Frisping Contra Das mortes que nos deben importar e das que non Dín as cientistas que o noso sistema emocional activase de forma automática cando visionamos ou percebemos unha dor állea Seica as nosas neuronas espello nos fanos sentir una parte del sufrimiento que observamos, pues nuestro mecanismo evolutivo favorece a empatía, a cooperación y a sobrevivencia como especie, e de inmediato pensamos, podría terme pasado a mí, o a una persona amiga o a un familiar, e y dais nos un impulso casi inmediato de sudar, doar o laborar. La ciencia señala que actuamos tal, gracias á liberación dunha hormona, a oxitocina, coa que reducimos nosas ansiedades e fortalecemos nosos vínculos sociais. e dicer, para a ciencia, o sentimento innato de empatía diante dunha dora lleia non é máis que un reflexo instintivo, natural, propio da especie humana. Mas a ciencia, as cientistas, non explican por que, en algúns casos, somos totalmente indiferentes a esa dora lleia, o mesmo sentimos certo desagrado cando nos falan delas. A ciencia, as cientistas, ao darnos esta explicación biolóxica, non están a ter en na conta certos macices ideolóxicos e culturais para que algúnas noticias de desastre con moitas víctimas nos conmovan a todo punto de ponernos no lugar das víctimas, en tanto outros, nos que, mesmo hai moitas máis víctimas, nos exan totalmente indiferentes e alleos, e, lo tanto, nin nosas neuronas espellos enteran nin liberamos ninguna miga de oxitocina. así Los desastres se acontecen en un entorno que consideramos similar a un oso es evidente que nos afecta de manera mucho más directa y cuanto más perto acontece. Así, no es nada raro que as galegas cuando subimos de las 46 personas muertas en un accidente de convoy en un lugar de Andalucía de lo que nunca antes escucháramos falar sentiramos una grande empatía no sólo porque podría ternos pasado a nosotros o a una persona querida, sino que nuestros cerebros nos llevarán de inmediato a lembrarnos de aquel otro suceso similar cando tren albia que viaxaba de Madrid a Ferrol descarrilaba na curva de Angrois a entrada de Compostela na sinalada data da véspera do día da patria galega de 2013. Mas pola contra, cando a noticia da trasedia se conta de pasada e sucede ben non se de nós como as recentes mortes de máis de 400 persoas nunha mina de Coltán na República Democrática do Congo, atrevo-me a dicir que casi ninguém por estes lares se pusera en no lugar de esas víctimas, ni tampoco a ninguna de esas conocidas, y juraría que no nos asomó por niñures esa empatía supuestamente innata. Ficáis porque nuestras mentes de eurocentristas privilegiadas interpretaran que esas más de 400 personas no mereceran que se liberara ni a más mínima porción de oxitocina. Los patriotas dirán que es lógico y mismo natural que la empatía no esa mesma en ambos casos. A fin de contas o accidente del tren sucedió en la nuestra tierra y las muertas eran compatriotas, en tanto el accidente de la mina sucedió a más de 6.000 kilómetros de distancia. eu que no tengo alma de patriota, no voy a quitarle esa razón, mas curiosamente este argumento da de la proximidad de la lonsanía no explica por qué sentimos como nosas todas cuantas traserias suceden en la costa atlántica de Estados Unidos, por máis que sucedan nuns territorios ubicados máis ou menos á mesma distancia do camina da República Democrática do Congo, e por máis que acontezan de xito recurrente, polas mesmas datas como os desastres causados polos furacanes nas costas de Florida, dos que medios, todos os anos, fanos un seguimento exhaustivo durante varios días e a todas horas. Será que a ciencia occidental non explica que a liberación da xitocina tamén depende de como nos contan as trasédias e cuantas veces nos repiten ditos feitos. Así, os máis de 400 operarios mortos na mina de Coltán en Ruballa na República Democrática do Congo só merecerán unha pequena mención mediática na que nos din que morreran por causa dunhas fortes chuvas que provocaran un corrimento de terras e pouco máis. Tal cual ese derrube de terras fose unha coisa natural que se pasa porque tenía que pasar, coa mesma fechan a noticia y menar nada o respeto de por qué estaban lá tantas personas traballando alreo, Nu mina en tanto caían diluvios sobre ellas. Ni nos din cuál monte nacionales transeras flottas a mina, ninquén son sus propietarios y por lo tanto responsables esta desfeita, onde en troques de falar de morte sabería que falar de asesinados. Má ese según otro cantar, en melhor no meternos en esas danzas y si desemos que morra o conto que sigue seguro que por los medios nunca saberemos nada más de estas personas mortas en la República democrática do Congo niceremos a su afiliación ni a suidades ni por supuesto saberemos los seus sueños y ambiciones que no habráá ningún debate de televisado un horario de máxima audiencia donde supuestas expertas nos falen de por qué estas personas estaban traballando arreo bajo un vendaval de chuvia o vento, en situaciones de cuasi escravitura para beneficio exclusivo de empresas de capital extranjero y para satisfacer nuestras ansias de posuir todo cuanto aparato tecnológico salga al mercado. Las más de 400 personas mortas en una mina de cortán serán sólo unas cuantas más de esas muertas que non deben de preocuparnos las europeas, ni siquiera votar unos choros por ellas. Es mejor no indagar las causas que las motivaran, ni asignar a las responsables. A fin de contas no fue más que un accidente climático, donde solo morreran africanos. Contrasta esta falla de información sobre esta trasera, con el tratamiento mediático dado al incendio acontecido no fin de ano en un hotel de luxo en Suiza, donde morreran 40 personas adiñeradas y no por un desastre natural ni por las más condiciones laborales, sino por la estupidez manifesta de un grupo de ellas que causó un enorme lume tras encender bengalas en un interior fechado y lleno de gente. Durante semanas sufrimos una campaña orquestada mediática con imágenes, entrevistas, eloitos, difundida por todos los medios hasta la sociedad, co gallo de que todas sentiéramos empatías y una pena inmensa por estas mortes de gente tan nova y tan branquiña de piel. A diferencia do trato mediático, radican que as mortas no Congo eran persoas empobrecidas por la nosa codicia e además negras de pel, porque a ninguén yes debe de importar nada este suceso, máis lá que reabran pronto esas minas, porque non nos autonganemos, nos formamos parte dese de mundo supremacista que segue a aos povos da África como seres inferiores que miñeron o mundo para satisfacernos as necesidades ou nos ostira de vida moderno. E tanto nos te en que condicións laborais se extraen das entrañas da terra eses materiais moitos necesarios para nosos aparellos electrónicos O que importa é que nunca nos falte coltán para as baterías dos nosos telefones móviles, nin cobalto para presumir de ser as máis ecolóxicas disfruntando dun carro eléctrico. As europeas branquiñas de Pell impórtalle que estas grandes minas estesan ubicadas o máis longe de nós. mas tanto estén que lá, onde antes había unha selva, un monte e unha poboación nativa, haxe agora un burato enorme que comunica direito co inferno pois un inferno que sufren as nativas deses lugares que, tras ser despesadas violentamente de seus modos de vida e subsistencia, son deslocalizadas e moitas mesmo son escravizadas, de tal seito que, en tanto na parte do mundo privilexiado expande seu progreso tecnolóxico, nas demais expande a miseria. As europeas branquiñas de pel ou non tanto, tamén lle preocupa que estas africanas desposadas de seus lugares se veñan para Europa arriscando as súas vidas. E moitas din que só veñen a delinquir, a violar e a quitarnos os postos de traballo. Basta con hollar como quando no brau Alguna patera chega ata unha praia mediterránea Casi que ninguén levanta seu cu da toalla Para botarles unha man A contra, algunas ha que hollan A outro lado con certo desprecio Por fastidiarles o día de praia E tamén haberá quen enxave de inmediato Guarda civil para que veñan de terles Mesmo que sesa disparos de borracha e lanzamento de botes de fume, tal cual sucederan na Praia do Tarajal en Ceuta, quando un 4 de febrero de 2014, há xa 12 anos, 15 persoas foran asasinadas cando tentaban cruzar a nado des Marrocos. Por entón, nos obiciños Arsenio Fernández de Mesa, era o director deste corpo represivo español e estes asasinatos seguen aínda impunes como arremate de ser que agora que na Galicia está resursindo con forzas luitas pola defensa da terra e hai grandes manifestacións populares que percorren vidas e cidades contra a reapertura das minas de Touro e de San Fís en Dousame, e o berro non a mina, sin a vida, e xa un clásico que tamén se escoita no Portugal contra as minas en Covas do Barroso. Falla que, que en participarmos deste protesto, se xamos cientes de que este berro tamén é válido para reseitar as minarias na Amazonía, na Papúa ou na República Democrática do Congo reivindicamos pois a solidaridade con todo o mundo. Se si non queremos minas na gariza non as queremos tampouco ninguna terra do planeta. Toca nestes momentos históricos reivindicar a unión dos povos en luita, en resistencia contra estes asesinatos sin escrúpulos. Contra o inimigo, chámanos o deber. Informou para o Filspin, Edu, como choconto, saúdos e saúde, e non esquecer de Palestina, nin de do Sáhara, nin do Congo. Radio frispín, radio frispín, radio frispín, radio frispín, e rematamos este informativo coa xenda cultural deste fin de semana Merecumbén a Sala Room o 14 de febreiro as 11h30 da noite Na Urania teremos a Mún Cresta presentando disco o mesmo día ás 10 h Na Piruchela, o Benres, tedes ás 6 da tarde entroallada coas Picharu Sisters DJs. Na Asociación Cultural Artabria, o Benres ás 7 da tarde, presentación doble. Por unha banda, presentase a banda deseñada A Morte nas Fragas e de seguido o documentario Os Fíos da Memoria. Pechamos hoxe con Ixeo e Dodo Sound e o seu tema estrenxeiro e aproveitando a temática que lledean o Servizo de Inmigración e Aduanas dos Estados Unidos e as Leis de Estranxería do Estado Español. Ningén é ilegal. Apertas e saúde para todas. Un pariente lejano de mi papá se marchó para Rosario Veinte años tenía cuando se fue a buscarse un salario En un barco llegaron al otro lado pero aún no sabía Nunca más volvería Ni de aquí ni le decían Inmigrante ya lo sabía Trabajar y ganarse en la vida Pero hai cosas que nunca se olvidan Ni de aquí ni le decían Extranjero ya lo sabía Trabajar y ganarse en la vida Las raíces nunca se olvidan Yo me pregunto ¿Quién es el inmigrante? Y mis abuelos fueron del sur al norte de oeste al levante y neve paso, donde está el vino y salir adelante en algún lugar y obligarte a olvidarte y mandar las noticias a tu mamá Sin contar lo importante De la tierra que es tuya y te vio nacer Nadie quiere marcharse Ni taquinida ya le decían Inmigrante ya lo sabía Trabajar y ganarse la vida Pero hay cosas que nunca se olvidan Me pregunto ¿Quién es el inmigrante? los locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende ferro Aqui os informativos. Aquí a trincheira radiofónica. Aquí a voz dos colectivos. Aquí da teors. Aquí a contrainformación. Aquí a loitoobreida. Aquí a voz da muller rural. Aquí